Радіо Родина твоя хвиля. Як завжди о цій порі всіх слухачів вітає Радіо Родина. У студії ведучі Наталя Ступакова та Оксана Блажевська. Усім привіт. Упродовж найближчих 40 хвилин нам необхідно встигнути дуже багато. Наталю, так говориш, ніби ми з нашими слухачами збираємося робити якусь велику справу. Та ні, Оксанко, кожен може займатися чим хоче, але знаєш, багатьом вдається і свої справи робити, і радіо слухати. Тим паче, що ми підготували цікаву програму. У передачі «Мовознавця Лесі Мовчун. Загадки мови» ви почуєте, які коники іноді нам викидають корені і суфікси, аби ми їх не впізнали. Познайомитися з несподіванками, які підстерігають перекладачів. Дізнаєтеся, чим відрізняється транскрипція від транслітерації. І які знання про світ передають нам назви місяців. Сьогодні свої таємниці відкриє «Березень». Наталю, а про що йтиметься у твоїй програмі після уроків? Дізнаємося, чи можна займатися у вільний від навчання час. Думаю, що кожен завжди легко знайде для себе якусь цікаву справу на дозвіллі. Знаєш, не кожен. І не завжди, і не легко. На жаль, буває, дівчата і хлопці нудяться і не знають, де себе подіти і до чого руки докласти. Ну і хто ж даватиме поради? Чим займатися у вільний час? А порад ніяких і не буде. Ми просто почуємо, як цікаво живуть учні Ріпкінської гімназії на Чернігівщині. І можливо комусь захочеться й собі так спробувати. Після розмови про дозвілля ми трішки пофілософствуємо. І замислимося над питаннями, які турбували і турбують людство упродовж віків. Наша колега Світлана Грицена у програмі «Старшокласник» разом з її юними учасниками шукатиме відповіді на запитання. Для чого ми приходимо у світ? У чому сенс життя? Та як долати життєві перешкоди? І це все дуже цікаво, але почнемо ми не з цього. Оксанко, тобі часто доводилося зустрічати хитрих людей? Бувало. Та знаєш, Наталі, я хитрих людей намагаюся уникати. Але сьогодні у програмі «Загадки мови» ми таки матимемо справу з підступністю, але не людською. Тиметься про хитрощі коренів і суфіксів. А ще дізнаємося про деякі лукаві слова з різних мов, які можуть перемудрувати перекладачів. І друзі. З вами передача Загадки мови, і її автор та ведуча Ляся Мовчун. Сьогодні ви почуєте про хитрощі, на які йдуть корені і суфікси, аби ми їх не впізнали. Корінь дуже хитра морфема. Іноді він настільки змінює свою звукову подобу, що змушує нас думати, ніби той самий корінь навіть не родич сам собі. Порівняйте: об'єм, виймати, піднімати. Підйом, виїмка. Ці слова об'єднані хіба що спільним звуком «м». Та насправді «єм», «йм», «нім», «йом», «ім» – це варіанти одного кореня. Тож усі ці слова спільнокореневі. Цікаво, що з цим коренем-трансформером історично споріднені слова «павук» і «павутина». А що ви скажете про корені слів «жовтий» і «зелений»? Що вони різні, бо передають різне лексичне значення, і звуковий їхній склад різний, справді це так. Але слова змінювалися протягом сотень років. І жовтий, і зелений походять від спільного праіндоєвропейського кореня, який сам один позначав три кольори: жовтий, зелений, сірий. Деякі зміни кореня закономірні, тобто виникають у певних умовах. Ти мене любиш. «Люблю», «Ти мене ловиш?» «Ловлю», «Ти мене схопиш?» «Схоплю». А ще «зломити?» «Зломлю», «Розграфити?» «Розграфлю». Спробуємо сформулювати правило. Після губних приголосних «Б», «П», «В», «М», «Ф» перед «Ю», а також перед «Я», «любити?» «люблячий», «Е», «схопити?» «Схоплений», у дієсловах і дієприкметниках з'являється приголосний «л». Не менш примхливі і суфікси. Під впливом сусідніх звуків вони також схильні змінюватися. У зв'язку із чергуванням «к», «ц», «к», «ч» ми знайдемо родичів у таких парах слів, як «дивак», «дивацький» та «ненька», неньчин. Є слова, де морфеми так довго живуть по сусідству, що просто злилися в одну сім'ю. Корені «мир», «пир», «жир», «дар», «знак» колись поглинули суфікси, які ми зараз навіть не бачимо. Виявляється, іменник «мир» і прикметник «милий» були спільнокореневими і мали корінь «ми» та відповідно суфікси «р» та л. Слова «пир», «жир», «дар» утворилися за допомогою суфікса «р». від слів «пити», «жити», «дати». А слово «знак» віддіє слово «знати» за допомогою суфікса «к». І хоча в іменниках «мило», «шило», «рило» зараз не виділяємо суфікса «ли». Колись він там був. Ви слухаєте передачу «Загадки мови». З вами Леся Мовчун. Перегортаємо наступну сторінку. Вона про фальшивих друзів.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 Для нас це невідомий перефраз, адже українці мають інші ефемізми з тим же значенням. Гнат безп'ятий, Антипко, куций, Лукавий, Враг тощо. Англійський композитор – не колега нашому композиторові, бо він всього-навсього робітник, який набирає тексти у друкарні. Англійське артіст не грає на сцені, а малює картини, бо артіст – це художник. Слід пам'ятати, що мови відрізняються не тільки лексикою, словами, а й граматикою, правилами поєднання слів для творення зв'язних висловлювань. Отже, деякі слова виражають лише граматичне, а не лексичне значення, і тому їх не перекладають. Це, наприклад, артиклі, які вказують на визначеність чи невизначеність, на рід та число. Англійське «e, – е, the. Німецьке – die, das, der. А також допоміжні дієслова, які обов'язкові для побудови певних типів речень англійське is, а німецьке іст. Не забувайте зайвий раз зазирнути у словник, бо нерідко частини складного слова перекладаються окремо інакше, ніж коли вони складають одне слово або вживаються у сполученні слів. Так, переклавши окремо частини слова «блекберд», ми можемо отримати словосполучення «чорна пташка». Якби це було написано окремо, це було б правдою. Але поєднані в одне слово вони передають інше, цілісне поняття. «блекберд» англійською «дрізд». Чого нас навчають на уроках іноземної мови? Перш за все, розуміти значення слів. І це наштовхує учнів на хибний шлях – перекладати речення по словах, дослівно. Це називається буквальний переклад. І він найменш бажаний. Здавалося б, людина, перекладаючи буквально, убезпечує себе від довільного тлумачення чужого тексту. А виходить навпаки. Буквалізм відводить перекладача далеко в бік від істинного шляху. Другий вид перекладу – вільний. Він ураховує, перш за все, смисл тексту. І якщо в тексті іноземною мовою є якісь образні сполучення, наприклад, фразеологізми, то в рідній мові відшуковують інші сполучення, які мають таке ж значення. Речення «it's raining cats and dogs» можна перекласти з англійської на українську буквально дощить котами і собаками». Та це не буде правильним перекладом. Образний англійський вираз слід замінити образним українським, тобто зробити вільний переклад. «Дощ лє, як з відра», «Дощ лє, як із бочки» чи «Дощ лє, як із діжки». Упевнена, всі читали серію книжок про Гаррі Поттера. Нашому читачеві вона доступна в перекладі українською мовою. Є також і російський переклад. Вони відчутно різняться. От, скажімо, ім'я одного з героїв. Воно написане по-різному. Українське «гегрід» і російське «хагрід». Це не різні переклади, бо ж власні назви не перекладаються. Це два способи передачі іншомовних слів. Перший спосіб – транскрипція, тобто якомога точніше відтворення звучання слова. Цим прийомом скористався український перекладач. Він врахував, що англійський звук «х» звучить з придиханням, як середній між глухим «х» і дзвінким г. У нашій мові є розрізнення між глухим х і дзвінким щілиним г і дзвінким проривним г. Тому перекладач початкову англійську літеру h передав українською літерою г, а літеру g літерою г. У російській мові дзвінкого, гортаного звука «г» немає, тому перекладач на російську мову зробив транслітерацію імені Велетня, просто замінив англійську літеру «h» російською «х». Так само і з другою літерою цього імені. Англійська літера «ей» звучить як «е», e, тобто близько до українського звука «е». E. Тож український відповідник імені «хегрід» має другу літеру «е». E. «Гегрід». Російський перекладач транслітерував і цю літеру, тому то в російському відповіднику імені Хегрид друга літера – А, російське – Хагрид. Отже, чому в згаданих текстах ім'я одного і того ж героя відрізняється? Тому що один перекладач застосував транскрипцію, а другий – транслітерацію. Різницю між транскрипцією і транслітерацією гарно ілюструє епізод з дитинства ваших батьків. Колись англійську мову починали вивчати лише по закінченні молодших класів, та й засвоювали її поганенько. Подорожувати ж по світі радянським людям усе одно не давали, тож не тільки діти, а й дорослі в ній плавали. Та бувало, закордонний одяг просочувався в наші краї. І ми з душевним трепетом намагалися розшифрувати етикетки, читаючи по буквах, звісно, не знаючи правил вимови. Made in Japan Тепер будь-який першачок засміється і виправить Вимовивши згідно з транскрипцією Made in Japan Зроблено в Японії А чи знаєте ви, що слово фокус-покус, яке ми сприймаємо як вигадане задля жарту, зовсім не вигадане? Хоча воно цілком відповідає українській мовній культурі Іван-покиван, Женчик-бренчик, Вовчик-братик Можна подумати, що і фокус-покус – жартівливий витвір українців. Але це не так. Слово «фокус» – іншомовне. Воно прийшло з німецької мови. По-німецьки «фокус» – «хокус-покус». Отже, це не гра зі словом, а буквальне відтворення іншомовного слова, тобто транслітерація. Друзі, триває передача «Загадки мови». І ми перегортаємо останню сторінку. Поговоримо про перлини української мови, про назви місяців. У них закладено знання нашого народу про світ. І сьогодні розповідь про назву третього місяця про березень. Назва березня має прозору етимологію. Без пояснення можна зрозуміти, що походить вона від слова «береза». До речі, у старослов'янській мові березнем називали не третій місяць року, а четвертий, тобто березень був у квітні. В українській мові відомі й інші, крім літературної назви цього місяця – березіль або березоль чи березінь, марець. Народні назви березня – зимобор, крапельник, весновій, протальник, сочень, живосік, білокорник, красавик, веснець, попітинник та багато інших образних найменувань. Як бачимо, всі вони передають пробудження природи, яскравим символом якого є якраз рух березового соку. Скарбниця усного народного слова донесла до нас короткі вислови парамії, у яких втілилися мудрі багатовікові спостереження, що допомагали спланувати господарську діяльність. А щоб легше було їх тримати в голові, Народ нерідко використовував римовані слова, порівняння і протиставлення. Послухайте. Коли прийде марець, то ще змерзнеш в кожний палець. Березень часом снігом сіє, часом сонцем гріє. Сухий березень, мокрий квітень, теплий май, буде хліба урожай. У березні зістріг капле, а в квітні травицею пахне». Прийшов марець кіт як старець, вдома не ночує, бо весну чує. Вночі марець тріщить, а вдень плющить. Легкий весняний настрій березня хай вам передасть вірш олени та ліги. Сьогодні кожний крок хотів би бути вальсом. Не студить вітер уст, зігрівся коло них І радісно моїм тонким рухливим пальцям Торкатись інших рук і квітів весняних Любов лише тобі, а це її уламки Це через край вино, в повітря квіт дерев Це щастя, що росте в тісних обіймах рамки Закритої душі і рамку цю дерев щоб зайвину свою розсипати перлисто, Комусь там дотик рук, комусь гарячий сміх. Ось так приходить мент, Коли тяжке намисто перлинами летить до випадкових ніг. Передача «Загадки мови» завершується.